Він таки не зробив кар'єри Співає десь по селах та по ресторанах Хоча ні там, ні там уже не в моді То що дає Бог? А що ми беремо, Шурочка? Тому, не забивай мені голову Я добре знаю, якщо тобі плеве, а ти відпихаєш То Бог безсилий Як би і що, сама бачиш, штиль Бо ти не шукаєш Де шукати? В апаратній номер дев'ять а потім шукання – то не наша справа. Вони пишуться в інших канцеляріях. Стемніло, коли вийшла з метро. Гігантські простори на масивах вражали своєю безконечністю, у якій людина губилася, мов тріска в печі, безлюдністю навіть у такий ще не пізній час, відсутністю автобусів і велетенськими айсбергами будинків, які випливали ряд за рядом, відокремлені таємничі, Кожен сам по собі царство, влада і закон. Між них серед ночі здавалося, що ти не на землі, а на якійсь іншій планеті, де велетенські зорильоти затонули у гігантських пісках, витіснивши трави, кущі та дерева у безмежну чорноту навколишнього світу. Зверху, якщо пощастить, з погодою, поцятковано золотими зблизками скалок, а надовкола обмежено важким сяйвом безперервної води. Боялася тут, відколи поселилася, відколи на самісінький день народження, вертаючись від автобуса, котрим поїхали гості, із жахом відчула, як той, що йшов за нею, вхопив її за волосся, намотуючи на кулак, відбивалася сама того не очікуючи, гучно кричала якимось справді не своїм голосом, низьким і охриплим, вкусивши нападника за руку, якою хотів затулити її рота. Хто значим чим би все те скінчилося, якби не пара, що йшла назустріч пісками. Кинув її і щез. Мала тоді щастя, але надалі. Як повертатися з нічних монтажів після одинадцятої? Як бути певним за дитину на цьому краю світу? З поза кожної кучугури піску вважалася небезпека. Прожогом летіла, тремтячи через дитячий майданчик, наче в холодну воду пірнала у темний під'їзд, оглядаючись і здригаючись від будь-якого шелесту. блискавичним відточеним рухом стромляла ключ і вмить опинялася у рідному коридорі і розмальованому кольоровими фарбами і фломастерами. Бункер зачинявся, і все ставало на місце. Смисл людського існування набирав чинності саме у бункері у коридорі якого сходило намальоване аквареллю червоне сонце. Бо у північній квартирі його ніколи не було видно. Воно якось так пропливало над будинком, що ухитрялося не заглянути у Марусине вікно ані зранку, ані надвечір. Тому Маруся намалювала його собі та марі, котра пропадала у студіях та апаратних, здебільшого без вікон, і лише телефонувала комусь до кімнати на горі. Яка погода, дощ і хмарно – чи вгадала з дитячим одягом. Час у замкнутому приміщенні йшов у дивний спосіб. Чітко, без перебоїв, бо кожна хвилина складного монтажу коштувала шалених грошей, і над нею всі тряслися. Хіба що напивався інженер, або приходив хтось новенький, а попередник, вивчившись на державній техніці і їхніх нервах, Біг до спонсорської програми, а ще краще – на багатенькі престижні поверхи цієї ж будівлі, здані під оренду. На кожному одвірку стукатіли годинники і не давали опам'ятовуватися. Заходиш тут сонячного ранку, виходиш увечері. На вулиці пахло повітря, так ніби вигулькуєш із сталактитових печер, у котрих не буває запаху листя, перегрітого асфальту, прорваної каналізації і прохолодної вогкості поблизького цвинтаря. Зіпрілих пасажирів у тролейбусі І духу в'їдливих дешевих дезодорантів Мируся не спала І перелякано кліпала своїми густими Як у Барбі віями Хтось колупався у замку А я включила солдатика Що блаявся по англійськи Коли це було? Вдень, як прийшла зі школи Ти їхала у ліфті сама? Ні, почекала тьотю із собакою Під дверима нікого не було Нікого Може ми купимо собаку? Може. У Тамари світ пішов обертом. Не такий уже певний цей бункер із червоним сонцем і синіми морськими хвилями, на яких Маруся ще не бувала. Все омана і все страх. Глипнула на благенький, найдешевший замок, котрий можна було відчинити шпилькою. Повернула в ньому ключ у поперек і сіла в коридорі на стільчик.